Herceg Zoltán Divatmajom a Ketrecben Ez egy igaz történet. Nincsenek benne kitalált személyek, de bizonyos szereplők nevét és néhány velük kapcsolatos adatot megváltoztattam a személyazonosságok védelmében. 1. Előzet Mit keresek én itt? 2022. november 3 -a. Váratlanul beront két ninja nem elég a vezető szár, még a lábbilincset is rámrakják, mintha minimum egy kibaszott terrorista lennék. Ez már tényleg extra durva és porigalázó. Egyszerre harminc centit tudok lépni benne, és a lakatók láncok úgy csattognak a bokámon, hogy a hidegráz a hangjuktól. Így visznek át a Markó utcába. Parázok a sajtótól. A anyám meglát így a tévében, tuti infartust kap. Tényleg megrázó látvány. Medvében vezetnek át a tárgyalásra. A kéz és láb bilincs vertikálisan összekötve egy száron, plusz még egy vastag, nehéz bőröv a derekamon, amihez a kézbilincs hozzá van kapcsolva. Ebből jön kifelé a fémsodrony vezető szár, aminek a vége a csukjás nincs a kezében. Ezt a bévi zsargonban medvének hívják. Kurva hosszú az út, de szerencsére nincs ott a média. A lépcsőzés viszont igazi kihívás. Öt emeletnyi lépcsőn kell lemennem. Medvében. Úgyhogy harminc centiseket tudok lépni. Az egyik művelet is belém karol, hogy ne bukjak orra. Miután a kezem a derekamhoz van bilincselve hastájékon, ha elesek, nem tudok kitámasztani, és akkor összetöröm a pofámat, az orromat és a fogaimat. Végtelenül abszurd és megalázó helyzet. lépésben végig egy kurva hosszú folyosón, öte lépcsőn, egy csomó labirintuson, plusz az udvaron keresztül. Mindezt számtalan rendőr és bírósági alkalmazott, ügyészek, ügyvédek szeme láttára. Meg Maszkban. Két csukjás, gépfegyveres, terepluhás kommandós nincs a kíséretében. Így érkezem meg a második előzett tárgyalásra. Mondta az ügyvédem, hogy kicsi az esély, mégis reménykedem, hogy hazamehetek. Amikor sorra kerülök, láncban, vasban, szakadt sídzsekiben, csatakosan, izzattan teszek vallomást, vagy valami annak tetszőt. Azután a bíró elrendeli a szünetet. Mindenki kifelé. Kint a folyosón váltok pár szót az ügyvéddel, nézegetjük a jövésmenést, majd fél óra múlva vissza a tárgyalóterembe. Nincs meglepetés. Bentartanak másodfokon. Újra rárakják a medvét, majd indulás vissza két csukjás ninjával. Tizenöt-húsz perc visszafele is a súlyos csoszogás. Igazán megalázó. De ezt is meg lehet szokni. Felfelé már némi rutinnal haladok. A fekete leves viszont csak ezután jön. És nem az, hogy nem ehetem meg a csontáfagyott ebédemet. Átvisznek máshová. A vennyigébe. Bassza meg? Hát erre kurvára nem számítottam. Minden cutcomat össze kell pakolnom. Két nagy szatyor és a teljes fektetési felszerelés összehajtva, lepedővel átkötve. Mint a batyus cigányoknál. Utóbbit leadni, ahol tíz napja felvettem. Majd indulás. Semmi kecmet. Motozás, mesztelen revet köztetés bilincs. A szokásos. Be a rabszállítóba, a szívám a torkomban dobog. A dukátó méretű rabó mobil putonyában egy kis rácsos zárka, pont mint a filmekben. Egy személyes lyuk. Olyan valószerűtlen az egész, mintha nem is velem történne. Bilincsben ülök be, kitámasztok lábbal, hogy ne dőljek el menet közben, mint egy krumplis zsák. Három készen is kísér. Át az egész városon. Az összes ablak lezárva, fémlemezekkel lehegesztve. Nagyon picirésen sasolok kifelé, merre haladunk. Megdobban a szívem, ahogy kikanyarodunk az ötödik kerületből a Szent István körútra. Nyugati Ferdinand híd. Hm. Drága jólcsikám, vajon mi lehet vele? Biztos rettenetesen hiányzom neki. Kb. mint ő nekem. Haladunk tovább be. Podmanicki, Andrási, Kerepesi, éles sarok. Felismerem az apró lyukon át a helyszíneket, ahogy halad az autó. Erre volt régen a Tarkaréti Egyetemi Kollégium is kőbányán. Jól ismerem ezt az útvonalat, meg annyi ősrégi emlék szabadul fel. Fehér utca, Jászberényi út, Maglódi út, Venyige, tizedik kerület. Úgy bámulom az utat ezen a kis résen keresztül, mint egy kutya, bezárva a rácsok közé. A három fegyőr kedélyesen beszélget, mint mi sem történt volna. Nyilván velük nem is történt. Megérkezünk. Kiszállás egy kurva nagy, de tök új épület komplexumnál. Legalább tíz emelet magas. Motozás, mesztelen revetkőzés. Aznap már negyedszer, teljesen értelmetlen. Azután iránya felszerraktár. Egy torzomborz őszülő forma hangosan és szívélyesen üdvözöl. Állítólag együtt játszottunk volna a fekete leves kettőben, ha közben nem kap tizenhat évet. Persze ártatlanul. Itt ugyanis mindenki ártatlan. Te is? Én is. Mindenből a legjobbat, legújabbat kapom, barátságból is, tiszteletből. Jól esik, örök hála. Gyere majd ide dolgozni, Zolikám, jó helyed lesz itt közöttünk, akár még varrogathatsz is. a <gül> kurva jó, persze, köszi szépen. Még egy kis papírmunka az igen kedves és szívélyes osztályvezető helyettes úrral. Hová is tegyenek, a hetedik emelet jó lesz. Az a két srác normális, mondja a tiszt mosolyogva. Én nem mosolygok. Kurvára nem vagyok nyugodt. Elindulok fel a két baszott nagy cuccommal és az ágyfelszereléssel a hetedikre a földszintről. Persze lépcsőn, mert lift az nincs. Illetve van, csak nem működik, de a rabok amúgy sem használhatják. Majd összeszarom magam. Kezemben az összegöngyölt felszerelés. A vadi új matrac, benne a takaró, a pokróc, a párna, legbelül pedig a hülye kanalak, a villa, meg a szakadt, kopott, füles műanyag pohár. Mindez összekötve egy lepedővel. Plusz a két szatyor, amit hoztam a Markóból. A kajás szatyrom, meg a ruhás szatyrom. Ezt az egész kurva nagy harminc-negyven kilós pakkot összebilincselt kézzel fogom magam előtt. Úgy szaplatok fel a lépcsőn a kibaszott alagsorból a hetedikre. Ronnyá izzadok. Lihegek, mint egy hülye, mert nincs megállás. Közben lázasan zakatol az agyam. Hová fogok kerülni? Ki az a két normális srác? Mit jelent itt az, hogy normális? Talán nem gyilkosok? Vagy éppen, hogy azok? Uramisten, mit keresek én itt? Hogy a faszba kerültem ide?